دل چې انسان وفات شي دې دنیا نه لاړ نو د اولاد یادګر بلوان یا دوست یا نور سو خلق په دغه پس صدقه او خیرات پی نو دا دغه صدقي اخرت اجر او ثواب مخه شولکه ستاسو رسید خدامه عین هي داسیز التن رسید یعنی چې دلته د اولاد مثلا یوسیس صدقګی ندا دا سنې چې هم دا سیس الټور ورسي نه د دې اجر او دا سواب الټور بیا دا اجر او د سواب د وجنه لا غیظ ذریعہ باندې بیا دا انسان ته د اخرت نعمت نه